Kapittel 25 Og det skjedde i det 9 året han var konge, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, at Nebukaneser, Babylons konge, kom mot Jerusalem, ja han og hele hans militære styrke, og begynte å leire seg mot byen og bygge en beleiringsmur mot den hele veien rundt. Og byen var under beleiring inntil kong Siddkias 11. år. På den niende dagen i den fjerde måneden var hungersnøden har i byen og det viste seg at det ikke fantes brød til landets folk. Og det ble brutt en bresje inn i byen, og alle stridsmennene flyktet om natten langs veien gjennom porten mellom den dobbelte muren som er ved kongens hage, mens kalderene lå leiret mot byen hele veien rundt, og kongen dro av avsted i retning av Araba. Og en militær styrke av kalderet satte så etter kongen, og de innentet ham til på Jerikos ørkensletter og hele egen militære styrke ble spredt og skiltes fra han. Så grep de kongen og førte ham opp til Babylons konge i så de kunne avsi en rettslig avgjørelse mot han. Og Sidkias sønner drepte de for øynene på han, og Sidkias øynene blindet han, og deretter band han ham med kobberlenker og førte ham til Babylon. Og i den femte måneden, på den sjuende dagen i måneden, det vil si i kong Nebuchadnezzars, Babylons konges, 19. år, kom Nebusseradan, sjefen for livvakten, Babylons kongestjener, til Jerusalem. Og han gikk i gang med å brenne Jehovas hus, og kongens hus, og alle husene i Jerusalem, og hver stormanns hus brente han opp med ild. Og hele den militære styrke av kalderet som var med sjefen for livvakten, rev ned Jerusalems murer hele veien rundt. Og de som var blitt latt tilbake i byen, og overløperne, som hadde gått over til kongen i Babylon, og resten av folkemengden, dem førte Nebussaradan, sjefen for livvakten, i landflyktighet. Men av de ringe i landet, lot sjefen for livvakten noen bli tilbake, som vindyrkere og som pliktarbeidere. Og kobbersøylene som var i Jehovas hus, og vognene og kobberhavet som var i Jehovas hus, slo kalderne stykker, og de førte så kobberet fra dem til Babylon og spannende og skuffende og lyseslukkerne og begrenne av alle kobberedskapene som de pleide å gjøre tjeneste med, tok de. Og sjefen for livvakten tok fyrfatene og skålene som var av vektegull, og dem som var av vektesølgen. Når det gjelder de to søylene, det ene havet og vognene som Salom hadde laget til Jehovas hus, så var det umulig å bestemme vekten av kobberet fra alle disse tingene. Attenalen var høyden på hver søyle, og søylehodet på den var av kobber, O høyden på søylehodet var tre alen. Og nettverket og granateplene hele veien rundt på søylehodet, alt sammen, var Kober. Og den andre søylen hadde de samme tingene på nettverket. Chefen for livvakten tok dessuten overpresten Saraya, og anpresten Stefania, og tre dørvåktere. Og fra byen tog han en Hofman som hadde kommando over stridsmennene, og fem menn av dem som hadde adgang til kongen, og som befant sig i byen og sekretæren og særføreren, han som utskrev landets folk, og 60 menn av landets folk som befant seg i byen. Og Nebussaradan, sjefen for livvakten, tog dem så og førte dem til Babylons konge i Ribla. Og Babylons konge gikk i gang med å hogge dem ned og drepe dem i Ribla i Hamatlandet. Således gikk juda i landflyktighet bort fra sin jord. Når det gjelder folket som ble latt tilbake i land. Dem som Nebuchadnezzar, kongen i Babylon, hadde latt bli tilbake, så satte han nå Gedalia, av Ahikam, Shafans sønn over dem. Da alle førerne for de militære styrkene, de og deres menn, hørte at kongen i Babylon hade innsatt Gedalia, kom de straks til Gedalia i Mispa. Det var Ismail, Netanyahs sønn, og Johanan, Kariahs sønn, og Seraia, Netofatitten, Tanumets sønn, og Yasanya. Maka av tittens sønn, de og deres menn.» Så sverget Gedalja overfor dem og deres menn og sa til dem, «Vær ikke redde for å være kaldernes tjenere. Bo i landet og tjen Babylons konge, og det skal gå dere godt.» Men i den sjuende måneden kom Ismail, sønn av Netanya, Elishama sønn, som var av den kongelighet, og dessuten 10 menn med ham, og de hogg så Gedalja ned, slik at han døde.» O like så de jødene og de kalderne som var hos ham i Mispa. Deretter brøt hele folket opp, både små og store, og førerne for de militære styrkene, og de dro til Egypt, for de var blitt redde på grunn av kalderne. Og det skjedde i det 37. året av Jehoiakins, Judas konges landflyktighet, i den 12. måneden på den 27. dagen i måneden, at Evil Merodak, kongen i Babylon, i det år han ble konge, løftet opp Jehoiakins, Judas konges, hode fra varetekshuset, og han begynte å tale gode ord med ham, og satte så hans trone høyere enn tronene til de andre kongene som var hos ham i Babylon. Og han tog av seg sine fengselsklær, og han spiste til stadig et brød framfor alle sine levedager. Når det gjelder hans underhåll, så ble det stadig gitt ham underhold fra kongen, hver dag det han trengte, alle hans levedager.